Рибна промисловість Рибна промисловість – галузь господарства, яка займається виловом і розведенням риби та молюсків, придатних для харчування. Вилов риби – один з найважливіших у світі промислів. Щорічно виловлюють близько 100 мільйонів тонн риби. Найбільше риби добувають Японія, США, Китай, Норвегія, Чилі і країни колишнього СРСР. Люди ловлять рибу з давніх часів, але промисловий вилов розпочався тільки у 17 столітті. Риболовні зони Хоч які великі океани, але переважну частину риби добувають близько в 100 кілометрах від суші на континентальних шельфах. Дуже багаті риболовні зони розташовані на схід від узбережжя Канади. Поряд з Ісландією і навколо Японії. Рибу сюди приваблює велика кількість планктону. Види промислових риб Деякі види риб – тріска, палтус, пікша та інші – живуть біля самого дна. Їх називають донними. Інші, зокрема оселедець, тунець та анчоус, живуть біля поверхні моря. Це пелагійні риби. Для вилову кожного виду риб застосовують особливі снасті і методи. У наші дні вилов риби обмежений міжнародними угодами, тому що неконтрольований вилов може призвести до зникнення деяких видів риб. Рибництво Рибництвом називають галузь господарства, яка займається розведенням риби в природних водоймах, озерах і підводних сажалках. Сьогодні розводять не тільки рибу, типу лосося та форелі, а й молюсків устриць, мідій, морських грибінців. Спочатку в риборозпліднику розводять і вирощують молодь, а потім привозять її до рибних господарств. Рибництво дає можливість підвищити і поліпшити якість рибних запасів без збитків для природи. Близько 10% риби, яка надходить у продаж, вирощено в рибних господарствах. Ілюстрації. Морські жнива. Великі риболовні судна, часто устатковані як плавучі рибзаводи. Рибалки лебідкою піднімають снасті на борт, сортують улов, чистять його, а потім вкладають в ящики з льодом і відправляють у трюм холодильник Інколи риболовецькі судна дальнього плавання проводять у морі по кілька місяців. Ставний невід розвішують під водою, грузила утримають його натягнутим. Трал тягнуть уздовж дна, і в нього потрапляє риба, яка живе тут. Гаманцевий невід – Розставляють навколо косяків риби, яка живе біля самої поверхні води Особливі прилади – сонари, установлені на великих траулерах, допомагають виявити косяки риби